Atzalde hon eta entzulegu zeri, bain Nikol Belube justizia ministroa bisitan da mementu untan bayonan, hausitegiaren egin du ez, zerbitzuan itzuliaien eskertzeko gezazpi garaian egindako lanaren zat, ondotik gela batean bildu dira bera hausitegiko presidenta, prokuradorea, bayonako batoneja ere, eta inbat langileekin lan ere egindako lan koordinatua eskertzeko. gailur gailur denburan egindako lana Bestalde, Jan Jone Txegarai, bayonako zapesak ere itza hartu du, berak ere horretara zidu, bake prozesu antzela Euskalegia, bake antzela eta hori konuntan hartu uberartzuela beraz justizia ministroak eta denbora beren jakindugu Friderika Arambururen audientzian atzalde honetan prokuradoreak itz gogorakukantzituela bere askapen eskeraren kontra bere janetan armak hartzeko ahiskua baitu sistogek X seiekke Google kise Uh, e, salatu ditu hemen itzoriak bak e, prozesuari uko egitea zela erjandu baita euskalegiko historiari ere um, uko egitean. galdegin diogu kasu hortaz eh, justizia ministroari baina gauza guti erjanditu aferaz eh, zintzuela itz egin ministroak beraz ez du zuzenki eta argiki nahi izan eh, galdera hori eta mementu untan presondegiko bidea artudu an ere eh, bisita eginen eh, baitu eta zarbitzuen Suliag ez ezpigera yanengindako lanas eskertzeko